Limba, țara mamei și a tatei, maica mea și a ta, am nevoie de limbă, spre a nu vă uita. Am băut-o cu lapte și-am cântat-o la nunți, cu ea morți pe am, peste albele punți. Tu, copilici ce preajmă, abia începi să dacă limba uitavei ne-o-mi simți mai străini, chiar s-ai avuție după bunul topla. Fără limba străbună, vei fi cel mai sărac, Cât și dor, și iubire, și durere, și greu, Le vei trece prin minte, nu prin sufletul,